מלכים ב', פרק ח'. ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה, למור. קומי ולכי את וביתך וגורי באשר תגורי. כי קרא אדוני לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים. ותקום האישה ותעש כדבר איש האלוהים. ותלך היא וביתה ותגור בארץ פלישתים שבע שנים. ויהי מקצה שבע שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל שדה. והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים, למור, ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אל אישה. ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, והנה האישה אשר החיה את בנה, צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי אדוני המלך, זאת האישה, וזה בנה, אשר החיה אלישע. וישאל המלך לאישה, ותספר לו, ויתן לה המלך סריס אחד לאמור. השב את כל אשר לה, ואת כל תבואות השדה, מיום עוזבה את הארץ ועד עתה. ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה. ויוגד לו למור, בא איש האלוהים עד הנה. ויאמר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה, ולך לקראת איש האלוהים, ודרשת את אדוני מאותו, לאמר, האחיה מחולי זה? וילך חזאל לקראתו, ויקח מנחה וידו, וכל טוב דמשק, משא ארבעים גמל, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר, בנך, ונהדד מלך ערם, שלחני אליך, למור, האחיה מחולי זה? ויומר אליו אלישע, לך אמור לו, חיות תחיה, והרעני אדוני, כי מות ימות. ויעמד את פניו, ויישם עד בוש, ויבק איש האלוהים. ויומר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויומר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג. ועולליהם תרטש, וערותיהם תבקע. ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה? ויאמר אלישה, הראה אני אדוני אותך, מלך על ארם. וילך מעת אלישה ויבוא אל אדוניו, ויומר לו, מה אמר לך אלישה? ויומר, אמר לי, חיו תחיה. ויהי ממחרת, וייקח המחבר, ויתבול במים, ויפרוס על פניו, וימות. וימלוך חזאל תחתיו. ובשנת חמש ליהורם בן אחאב מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בן שלושים ושתיים שנה היה ומולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרע בעיני אדוני. ולא אבה אדוני להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר לבניו כל הימים. בימיו פשה אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יורם צעירה וכל הרכב עמו, ויהיהו קם לילה, ויכה את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב. וינוס העם לאהוליו, ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא. ויתר דברי יורם וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישקב יורם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. בשנת שתים עשרה שנה ליורם בן אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן מלך יהודה. בן עשרים ושתיים שנה החזיהו ומולכו, ושנה אחת מלך בירושלים. ושם אמו עתליהו בת עמרי, מלך ישראל. וילך בדרך בית אחאב, ויעש הרע בעיני אדוני, כבית אחאב, כי חתן בית אחאב הוא. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך הרם ברמות גלעד. ויקו ארמים את יורם. וישוב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המקים אשר יכוהו ארמים ברמה, בהילחמו את חזאל מלך ארם. ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה, ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולהו.